Markus og realitypanelet er programmet der redder kendte ud af forskellige shitstorm ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og mind. I dag handler dilemmaerne om vold, hjertesorg og angst. Med mig i studiet har jeg Lea Ottmar, Rasmus Lindbjerg og Sigmund. Mit navn er Markus Eklund og du er med på en lytter. Nå, nej, der er mange ting vi skal igennem i dag. Rasmus, ja. jeg starter med dig. Ja. Øh, hvor gode venner er du med Tobias him? Jamen, altså, jeg vil jo sige, at vi næsten er familie. <laughs> øhm, man bliver næsten ikke tættere. Altså, man kan sige, at øh, ligesom at, øh, at hvad er det, hun hedder, hende, som der har været Kanye West's muse, øh, hende, som der har lavet alle de der sjove ting på TikTok. Amber, Amber Rose. Action. Ikke Amber oh. Rose. Hvad hedder hende den anden? Hende, der var sådan lidt sådan, ja, yeah, det myself. Uh, no, det ja. ved jeg, hvad er det, det, men, jeg ved hvad, det ikke, men hvad, hvad er pointen her? Det er, at øh, ja, men altså, sådan, det ville give mening, hvis jeg bare ligesom kunne have punchet hendes navn ud. Men jeg vil jo simpelthen beskrive mig selv, og jeg tror også at Tobias ville, som hans muse. Hvilket vil sige, at han ligesom har brugt mig til mange af hans projekter. Så derfor, øh, så derfor ja. Så vi er meget tætte. Så, øh, men skriver du tit med hende, Tobias og him? Øh, jeg vil sige, vi ringer mere. Har du kysset med Tobias og him? Vi har ikke kysset, men jeg har... Øh, jeg har ligesom washed ham op. Jeg har ligesom øh, badet ham i i rosenblade. Wow. Øhm, så øh, så ja, man kan sige, at jeg kender jeg kender hans krop ret godt. Hvordan havde du det med det? Ja, men, altså han skulle da lige spørge mig et par gange og så det sidste sagde jeg, ja, hvad det var pyt. Vi gør det. Kunne du godt tænke dig kys med <laughs> øh, Altså så skal han så skal han skulle, øh, skal han skulle øh, lige at smide nogle blomster foran døren, så skal det være at jeg lige kigger på det. Kunne han ikke være din prins charming. Mm, altså, jeg vil sige, at jeg er ikke så god til, til mænd i forhold, men, øh, men altså, øh, hvis vi kan gøre det, uden at folk lige snakker for meget om det, skal det være, at vi kan finde ud af det. Nå, sådan. Så kommer ærligheden frem. Det er godt, Rasmus. Rasmus, der går jo også rigtig mange rygter øh, udenkring i byen. Ja. Og et rygte, jeg har hørt, det er jo, at du har kysset med bro. Er det rigtigt? Det har du hørt om. Det har jeg simpelthen hørt om. Ja. Ja men Hvem måtte altså, sagde det? Ja, hvem hun der har sagt det? Altså, jeg har jo efterhånden været til mange fester med mange forskellige øh, mennesker i øh, den her øh, underholdningsbranche. Øh, så altså, der er jo blevet kysset lidt rundt omkring, hister her, så altså, det er jo snart svært at lige holde styr på, hvem man har været omkring. <laughs> nu skal du være ærlig. Har du kysset med bro? Mm, måske. Okay. <laughs> det tager jeg som en ja. Hvor kysser du med bro hen? Øh jeg tror at det var øh, et eller andet slidtoilet i Nordvest. <laughs> <laughs> var det til en, en uh, privat fest eller hvad? Ja, yeah. jeg kan ikke rigtigt det er værd okay. lidt nogle år siden, så altså øh, det var først min, men det var øh, der hvor <høst> han havde lavet syd på. Det var efter syd på. Det var efter syd på. <høst> ja ja, jeg rider kun med på de store bølger. <høst> <høst> <høst> ja, men øh, dejligt at høre. Sigmund, <høst> ja. har du overvejet at lave flere reality tv sange, altså sådan nogle intro sange? Ja, det har jeg. Hvorfor har du gjort det? Jamen, jeg har ikke lige øh, fået bud nu, Men øh, jeg er frisk, hvis det kommer. Jamen, skriv dog. Prøv at skrive. Nogle ja, gange. Det, ja, ja. Men jeg laver også sang ud over kun reality-sangen. Ja, ja, ja, ja. Men du har jo lavet en reality-sang i hvert fald. Ja. Og det er jo spotlightet vinter. Yes. Og jeg spurgte jo dig, inden du kom. Ja. Vil du ikke lige give bare en lille smule af kapellet af den sang? Skal det? Ja. Nu? Ja. Yeah. <laughs> Let's go. Godt start. Spotlightet tænder på dig, du er en diva i nat. Uh, chills. Oh, ah, wow. Det var uh, rigtig dejligt. Tak. Kan du synge andre sange? Ja. Hvilke sange kan du synge? Jeg kan kun den. <laughs> hvad for nogle sange kan du ellers synge? Alt. Jamen, hvad, hvad alt? Oh. Altså, hvad, hvad for noget du hører du meget? Elsker pop, alle diva'erne, Lana Del Rey, Adele, Lady Gaga. Så synge en lille smule fra Lana Del Rey. Mm. <laughs> Sometimes I wake up by the dawn That heart you cut must be waiting for ya Even now when we're already over I can't help myself but looking for ya I set fire to the rain And I threw us into the flames When it fell, something died, 'cause I knew that that was the last time, the last time. Oh. Wow, wow, wow. <laughs> wow. Det var altid en kredse, hvis du synes du er flot. Men, men, men Sigmund, Sigmund, var det ikke Adel? Jo, du sagde Leonard Del Rey. Jeg ser også Adele. Nå, nej, men så er det mig, der mistede. Jeg tænkte det. Også, hun har da ikke sådan en sang med så ah. nej, jeg tænkte også bare, uh. det, hun ikke, Lana Del Rey, Det det der. Hernede, jeg elsker alle altså. de triste de sangere. Det var rigtig godt, Simon. <laughs> Og du kan jo synge. Altså, det der er der jo ikke nogen tvivl om. Overhoved. Det var ikke særlig godt, det her. Jeg men synes, tak. det var godt, Simon. Nå, Lea. Ja. Nu skal du synge lidt. Nej. Nej, Kom nu. Ikke, Vi tager ikke. lige rundt. Og så bag... Nej, jeg kan jo. ikke synge. Det jo. mener jeg. ikke. Vi tager, tager bagefter Rasmus. Rasmus skal også synge bagefter. Alle det skal altså synge. Ikke. Rasmus synger godt. Jeg vil ikke synge. Rasmus tager den. Så Rasmus, så kom, du starter bare. Hvad skal jeg, jeg synge? Jeg synge, spænder, synge? Nej, lad mig synge, lad mig synge min yndlingssang. Jeg ja. ja, kom med den. Kom. Jeg ligger her og, og jeg? tænker på, at det du sagde, det ramte mig. Jeg prøver på at kunne forstå, hvorfor jeg er svag for dig. Ikke holde mig tilbage Jeg hiver fast i de ord, du sagde At jeg er smuk Jeg betyder alt for dig Tag nu og sig mig Ja, min daglig i dag Ej, dig Ja, det var, var jo flot, Det var jo faktisk rigtigt. Tak. tak, rigtig. tak, tak. Wow. I kan jo alle synge, Lier. Du kunne også godt lidt der. Jeg kunne lidt. Jeg sang du, lidt med, yeah. men jeg får ikke min egen solo i dag. Den gemmer jeg til en meget anden god dag. Jeg følte også at den her sang. Den er jo til altså. højskolsangbogen. Altså så går det. Det skulle være den altså, nu, der skulle føre sig. Ja, jeg, den. jeg elsker den. Altså. Nå, Lier, så er det er jo din tur. Jeg ja. er en lille introduktion. Ja. Du var jo fantastisk i paradise. nej, jeg var vild med dig. Tak. Og jeg gik ind hver gang du var på. Øhm, ja. Og jeg fandt jo en video her for nylig, eller oh, faktisk i dag. Uh, det er Stop. sådan uh, et sammenklip af ting, du siger. jeg elsker det. Jeg er du gal du siger mange ting? Oh, uh, altså Gud. jeg har jo valgt at lægge det fremme, og valgt at glemme, hvilket lort jeg har født af. Så, um, jamen, er det, var, ja. altså, er det fordi, du er fuld, du siger de her ting? altså ja. nej, jeg, jeg, var, ikke jeg var ikke fuld. Altså, folk jeg troede, jeg var fuld, og jeg var sådan, jeg har ikke drukket noget. Altså, sådan var ikke engang åbent på det tidspunkt, så jeg, altså... Jeg tror bare, jeg er blevet klippet sammen i alle mine vilde kommentarer. Altså, så lyder det jo bare helt men, sindssygt. Men du siger også mange vilde ting. Det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Og de, altså, det kan du Kan du huske, hvad er det vildeste, <laughs> du har sagt? Hvad er det vildeste, jeg har sagt? Jamen, det kan jeg ikke engang huske. Altså, jeg tror, jeg har valgt at fortrænge det. Men der er jo altså, jeg har sagt en masse ting, men jeg kan simpelthen ikke uh, lige have i tanke om det. Ikke noget, hvor du tænker, det her, det var så dumt sagt af mig. Altså, hvorfor øhm. siger jeg det? Hmm. Nej. Jo, så er det måske noget med at træne hage, jeg har været inde på. Har du Hvor der er nogle eksperter, der har været inde og kommentere på, at det kunne man altså ikke. Ah, ah, det det <laughs> Jamen det er fordi, jeg snakkede bare om at, at træne hage, og jeg tænkte, er det kommer ikke have. med. Ja. Det har jeg og godt set. Og så er der nogle eksperter, der har været inde og kommentere og sige, at det kan man altså ikke. Sådan vil sige, at den var måske lidt på grænsen. Nå. No. Yeah. Men det, jeg, jeg tror altså godt, at man kan træne has, så jeg tror faktisk, at det er eksperterne, der... Altså, altså, Jamen, der jeg, jeg, jeg, jeg tror, at, du, du har ret, Lea. Eksperterne har ikke ret, Præcis. Lea har ret. Man kan le. i kæber, ikke også? Oh ja. Yeah. <laughs> Drugs and cocks. <laughs> true. <laughs> så kan du true. True. true. Nå, no. I er jo også et fantastisk panel her, fordi I skal jo være med i et nyt reality-program, der hedder Guys. Det må, vi... det må vi slet ikke snakke om. Nej, det må I ikke snakke om. Nej. Det må vi slet ikke snakke om. vi bliver fyret. We're talking a big fine. Hvordan skal I blive fyret? Øh, Vent lige lidt. Får du også bøder for at, at sige noget? Man kan få kæmpe bøder. Det kan man. Kan man det? Ja, det kan ja. man. Og vi er jo på mega stram kontrakt. Nem, men Nein, man de allerede. Ja, vi bliver så afsygt. Har I læst kontrakten? Mm -hmm. Næsten. Ja. Den, er, den er jo mange sider lang. Den er jo altså, jeg, jeg ikke lang. Døde døde det er jo noget af en demand for reality-mennesker at læse en lang kontrakt. <laughs> Jamen jeg tænker også, at de kan da ikke forvente, at I ikke siger noget. Nej, altså, men de ej, er meget strikse. De er meget strikse. Ja. Det er jo derfor, man har en advokat. Har right. ja. I en advokat? Mm -hmm. Ja, jeg har min egen. Oh, wow. Jeg har også min egen revisor. Ah, Hold. Mener ja. du det? Mm -hmm. Har du din egen uh. revisor? Ja. Yeah. Hvorfor tjener du hvor mange penge, eller Mm, I hvert fald, de ører, jeg tjener, de skal da lige tælles op. <laughs> okay, hvor, hvor tjener du din penge henne? Fibokaladen. <laughs> Jamen, jeg, jeg kan jo mange <laughs> forskellige ting. Jeg kan jo passe spørgsmål, okay. jeg kan jo underholde, jeg kan... Jamen, hvor tjener du din penge, Rasmus? Jamen, altså... <laughs> Gæstegade. <laughs> Grinder. <laughs> Ej, jeg laver fi fis. Jamen, for at tælle, jeg den. tjener ikke en krone. Så du har, en, Så du har en revisor, <laughs> uden at tjene nogen penge? Ja, ja, men altså, det er måske mere for at lidt kaffe med nogle gange på de ene som Dem kan vi alle have, jo. Det er det. Nå, vi skal til at øh, gå lidt videre i hvert fald, og jeg gav jo en lille opgave også. Det var, at I skulle ligesom øh, fortælle lidt om, hvorfor netop du er den bedste til at give råd til brevkassen her. Og, øh, og Sigmund, hvorfor er netop du den bedste til at give råd? Jeg vil sige, fordi jeg har hjertet på rette sted. Jeg har et godt hjerte, og jeg er meget, meget realistisk og fornuftig. Og så har jeg også øhm, stærke meninger, men jeg er også god til at lytte til andre. Wow, er du virkelig forberedt. Mm -hmm. jo, wow. <laughs> oh, nej. Men det er jo lidt ligesom sådan en lærer. Altså det er, det, at du ja. skal stå der, og så skal du, hvorfor skal du vælge mig? Og det er jo rigtig god til, ikke? Ja, så det vil jeg gerne høre dig sige nu. Ja, men altså, jeg er jo også mega... Du må mega... godt starte ud med at sige, Markus, du skal vælge mig, ja, fordi... Ja, du skal vælge mig, fordi jeg er den klogeste i panelet, selvfølgelig. <laughs> og oh, wow. Og jeg kan altid give et godt råd, og selvom folk tror, jeg ikke er fornuftig, så er jeg faktisk mega fornuftig og meget livsklog, synes jeg selv. Så jeg kan altså løse et hvert dilemma her, tænker jeg. Du, du kan løse et hvert dilemma? Ja, det ja. kan jeg. Så bare vent og se, ikke? Især hvis der er noget med noget hage, eller, eller hvis man skal træne hage, <laughs> så er det altså Så er her, altså. Pletten... altså. Ja. Ja. Jamen, det, er, det var faktisk en rigtig god tale også, det der. Tak. Rasmus? Ja. Hvad er, hvad, hvad, hvad er din? Jamen, altså, jeg vælger simpelthen at trække øh, kortet med, at jeg er jo også den, der har været på denne jord, af er også tre længst tid. Jeg er repræsentant i dag, og øh, jeg har oplevet mange ting øh, gennem den tid, jeg ligesom har været her. Jeg har været... Mange heartbreaks igennem, og jeg har været store forelskelser igennem. Jeg har været store oplevelser igennem. Jeg har vundet i livet, jeg har tabt i livet, jeg har prøvet øh, mange forskellige ting. Og så tror jeg egentlig, at jeg er ret god til at, øh, at reflektere over, hvad man egentlig skal gøre med sig selv i sit liv, en retning man skal gå i. Og, øh, og jeg elsker at, at guide, og at hjælpe, wow. og lytte, og spare. Ja. Jamen, wow. Oh, det er det var en, en flot tale også. Mm. Hvad er det hårdeste, så du har været igennem i dit liv? Nu bliver jeg lidt nøskældig. Øh, jamen, jeg er jo sådan en, der søber lidt. Så altså, jeg vil sige, at øh, jeg tror, at jeg har været lidt mange sådan, hårde heartbreaks igennem. Øh, men, har du altså, ret meget over det? Åh, oh, jeg, jeg er jo en rigtig uh, tuder. Men det er fordi, at jeg er jo dobbelttyr. Altså, jeg er jo tyr både i sol og måne, og altså, i resten, der er jeg jo krabs. Så jeg er jo simpelthen blød som en, øh, et lille skalddyr, skulle jeg til at sige. Altså, øh, så jeg tror, at øh, jeg er sådan en, som... Jeg er aldrig bange for at kaste mig ud i kærligheden, men altså, øh, jeg tror også, at sådan, I love hard, I fall hard, og så skal man lige kæmpe sig op på benene igen. Så, øh, så, ja, så jeg tror, at jeg har sådan, smagt lidt for, på livets forskellige fadasser nogle gange. Dejligt, du er så positiv også. Mm. Lige, jeg kommer altså også lige til at tænke på, prøv at du bliver nødt til at lige fortælle lidt om min hage. Altså, hva, ja. hva, fortæl lige, hvordan træner jeg min have? Jamen, altså... Det er jo faktisk noget, jeg har fortalt en anden, at man bare sådan skal holde bevægelse gang i hagen, og det er sådan man træner hage. Altså det er egentlig ikke så svært. Det er prøv lige, bare... prøv gøre det. Jeg skal lige se det er sådan her. Lige. Ej, stop. <laughs> jo, bare lad mig nu se. <laughs> man kan se klippet, hvor jeg træner hage, men det, det er udegået. Du, du vil gøre det her, så altså, hvis du udegår, så er du perfekt. Du gør det her. Ja, nej. Jo, skal du skal rebooste din, re din karriere. Du skal repus din viste igen. <laughs> men det, det kan man ikke alligevel. have fundet ud af, så den er ude. Jeg den kan gøre det med Jeg gør det med Jeg gør det med dig. Jeg gør det med dig. Jeg gør det Ja, siksen har den. Men så sætter ens sig fast lige pludselig det er faktisk Men skal man gøre det hårdt, eller hvad? Ja. Ja, det er jo træning. Det er noget, jeg har læst, og det har jeg altså hørt. Men hvad gør det? At du får mindre hagen? More structure. Mere struktur, tror jeg. At du mister numsehagen, simpelthen? Ja. Det er det, og det tror jeg stadig på. Men altså, jeg ved det jo ikke. Altså, eksperterne taler jo imod mig på den her. Hvem har fortalt dig det? Øhm, jamen det er en veninde, der har fortalt mig det, faktisk. <laughs> Nå, jamen, så, <laughs> så, er det jo, rigtigt. så er det jo rigtigt. Det er, en... det er hestenettet. Er det hestenettet? <laughs> Hvad fuck er det? Det er, du finder alt det gode info alt, det om rigtigste. alt livet. Det er som alt ja. det kloge, der derinde. Wow. Hvorfor nævnte du, du ikke det? Hvorfor nævnte du ikke det, Lira? Jeg sagde prøver, du skal vælge mig, fordi jeg er på hestenettet. Jeg ved Ej, alt Jeg hestenettet. Nej, fortryder jeg. Jeg fortryder det også nu. Altså, det er jo... altså. Man er jo klog, hvis man ved alt om hestenettet, tænker jeg. <laughs> okay, men jeg tænker, skal vi alle sammen lige, inden vi går videre, lige træne lidt her. Ja. Ja. ja. Mm. Jeg du den eneste, der ikke gør det. Jeg ved ikke, hvad man gør. Så gør det skal sådan her. Vi præcis. Menneske træner. Det giver lidt ekstra. Okay. Jeg bider lidt skævt. Jeg ved ikke om det er sundt for mig så meget. Nok. Du kommer ud med en skæv fra okay. mig. <laughs> okay. Vi skal også lige have en instruktion til øh, et lille konkurrence, jeg er altid at kørende her, og det handler om ugens udmelding. Og det går I ud på at øh, hvem er det er jeg? der kommer op med den fedeste udmelding i løbet af programmet. Altså, og jeg kan fortælle jer, at Lea er altså, godt foran allerede med den hage der. Wow. Lea altså, øh, ved bedst, og det, det tak, bliver dagens tema, tror jeg. Lea ja, ved best Og nettet, ikke? Ja. Men ja, i løbet af programmet, så lægger jeg mærke til, hvad I siger, og så, øh, så finder vi ud af, hvem der vinder til sidst. Ej, hvor spændende. Yes. Men nu skal vi til det. Vi skal til brevkassen. Fordi vi skal jo starte med at snakke lidt om vold. Lige har du ja. oplevet vold? Det har jeg ikke, nej. Og jeg vil heller ikke sige, at jeg er særlig voldelig, men altså... Jeg er Op. meget klog på området alligevel. Har du givet en eller anden en flad eller sådan noget? Det tror jeg ikke. Altså, jeg er jo ikke voldelig af natur. Så det, det, altså, det frelægger jeg mig lidt. Ja. Hvordan kunne du blive voldelig? Hvordan jeg kunne blive voldelig. Hvornår bliver du så sur, at du tænker, ved du hvad? Nu giver jeg dig en skaldemakker. <laughs> Ej, det ved jeg ikke. Så skulle der er virkelig meget til. Altså Det er ikke, fordi jeg sådan en, der er nogen, der kommer op og slås i byen. og sådan noget. Det er ikke lige mig. Jeg tror at lige jeg sådan... Altså, der slapper jeg lige lidt af. Men hvis du var en der kom hen og sagde til dem, at man kan ikke træne hage, <laughs> så ville det være en hurtig højere. Så kommer den. Jamen, den hvad, men jamen, altså, vi alle sammen har jo et punkt, hvor man siger... Nøj, nu bliver jeg så vred, at jeg bare kunne finde på, at så bam. bam. Mm. Altså, hvis der er en, der slog din mor, eller far, eller kæreste, <laughs> eller hund, eller hvad det var Hvad er det, der vel så vil ligesom gøre? <laughs> at, der bliver jeg vred. Nej, så, så skulle det virkelig være så altså, langt ude. Men jeg, jeg benytter mig ikke af vold, så det, altså, sådan, det, det tror jeg ikke ville ske. Altså... Så, Uanset, hvad der ja. skete i hele verden, altså, hvis så hvis jeg var ved at ikke... dø, og jeg skulle slå en, så havde jeg jo nok gjort det. Så Men... du skal helt derud, hvor du skal selv ah. være, Altså, du skal selv... <laughs> ja, ja. Det tænker jeg, altså. Det skal i hvert fald være slemt, før jeg begiver mig ud i vold. Okay men, ja. øh, Rasmus, du ligner en, der bare vil tæve en eller anden hele tiden. Ja. Altså, hvordan, øh, altså, har du oplevet vold? Jeg har ikke oplevet vold som sådan. Altså, man kan sige, jeg kommer jo fra Jylland, så jeg har det måske set det. Men øh, jeg har ikke som sådan været en del af det. Jeg har måske også været sådan lidt privilegeret i forhold til, at jeg voksede op i Nordjylland som øh, homoseksuel fyr, men jeg har aldrig nogensinde fået en øh, hurtig højre eller en knæ i nyhånd eller noget som helst. Altså, har du givet en hurtig højre eller en knæ i nyhånd? Så er det måske under sådan andre omstændigheder. <laughs> Ej, det har jeg. Jamen det kan Ej, det, de, er, har, jeg, det har jeg <laughs> faktisk ikke. Nu laver jeg også bare og sjov, men øh, det, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, at jeg er sådan en. Øh, jeg tror, at min force er, at jeg er meget verbal stærk, så der tror jeg altid, at jeg kan lave en hurtig overhaling, som gør, at jeg ikke behøver at bruge mine næver. Så du er mere til psykisk vold. Er det det, du siger? Uff, elsker. Jeg kører den bare i seng, en efter anden. Er det det, der er gået galt de der heartbreaks? Altså, er det... altså jeg har fundet ud af, at alle har set siden 2015, de har i hvert fald dumpet mig. Så måske skal jeg til at sætte lidt af. Okay, så du har, altså, du, du, du har været voldelig. Ej, jeg har ikke været voldig, men altså, man kan sige... hvis jeg, ej, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg sige, at øh, en ting, jeg selv synes, der er ret lux omkring mig, det er, at øh, man skal aldrig gå rundt omkring mig som, øh, som ven eller kæreste, og så tænke sådan, hvorfor er han mudt, eller hvorfor er han sur, eller han siger ikke så meget, eller hvorfor snærer han, fordi sådan alt, hvad jeg nogensinde føler, og jeg har som mavefornemmelse, det siger jeg altid, så, øh, så ja, man kan sige, at øh, jeg er bare meget sådan outspoken som type, og nogen elsker det, og nogen synes måske, det kan være intens, det ved jeg ikke, hvis de sådan, selv er det lidt mindre, men... Øh, jeg say hvad jeg I mener. Period. Men, og du står ved det? Øh, i hvert fald indtil, at jeg kommer lidt ned igen. <laughs> Så du har lavet nogle undskyldningbeskeder? Ej, men jeg kan sagtens seende, der sådan lidt sådan, måske overdrev jeg lige lidt her. Da jeg sagde, du skulle fucking skrive, at mit lejlighed aldrig kom tilbage. Men altså, du bare sådan, kom tilbage! <laughs> Hvem var det? Var det en ekskørste? Nej, det ved jeg ikke. Mor og far, måske. <laughs> Nå, Sigmund. Ja. med dig? Har du oplevet noget vold? Øhm, ja, altså jeg er jo blevet slået ned på gaden. Er du det? Ja ja. ja, ja. Ja, ja. Hvornår blev du det? Det var i 2019, uden for Chateau Motel. Nå, med en flaske ligesom? Øh... Nej, det var en ung mand, der løb efter mig med en ring i hans finger, og så fik jeg en ordentlig ind på venstre øje. Nå, ja. satan. Hvad, hvorfor, hvad, hvad, hvad, hvad havde du sagt noget til ham? <kørg> Jamen, det var jo fordi, at de, der var sådan en, øh, hvad skal man sige, gay-themed night på Chateau Motel, og så kom der de her to sådan meget, øh, ja, jeg ved ikke, toxic masculinity-mænd ind, og så var de sådan, og hvorfor er der så fucking mange bøster her, du ved, og så altså, var sådan, øh, fordi det er en homo-aften. It's, <laughs> It's a gay night. Like, why are you here? Ved, det sagde du til dem. Jeg sagde, du ved, hvis I ikke kan lide det, altså jeg var fuld, du ved, jeg, det skulle jeg ikke have sagt, men så sagde jeg, at sådan, hvis I ikke kan lide det, hvorfor finder jeg ikke bare et andet sted? Og så blev han mega sådan, aggressiv, og du ved, begyndte sådan at fægt efter mig. De der stakkels råbepiger, de stod bare sådan, nej, nej, skynd der er løb. Og ja. så gik jeg ud i gården, og så du ved, tænkte, at han måske bare var faldet ned. Men så vendte jeg mig om, og så kom han bare løbende efter mig, og total altså bang, ind i øjet. Nå, og sigt, så så blødte det ud over det hele, ja, ja. og så var der en masse der ja. hjalp mig, og det, så kom jeg på hospitalet og fik lidt øh, hvad hedder det syg, ja. ja. Og så øhm, blev det, ja, så lagde jeg et Instagram-opslag op, hvor jeg ligesom beklagede mig over det og synes, jeg ja, fortalte Blev han mine. anholdt eller hvad? Ja, fordi så øhm, mig og min familie så kom vi så ind og skulle snakke med ham øh, i retten. Nej, det var sådan en offerråd, tror jeg, de kalder det, hvor at vi skulle mødes med ham, og vi skulle fortælle hele vores side historie, Han skulle fortælle hans side af historien, og så skulle vi finde en løsning. Og han fik en bøde, og han fik en bortvisning fra Chateau Motel, og han skulle vist da siden have siddet i noget tid, tror jeg. Jeg kan ikke rigtig huske det. Det er jo langt... <laughs> tre år siden. Jamen, det er lang tid siden. Nå. Og, og kan... du, er ikke, du er ikke blevet slået ned siden? Nej. Det var dejligt. Det var da dejligt, ja. Meget dejligt. <laughs> Hvad med dig? Har du slået nogen? Nej. Ej, du ligner et, der har slået nogen der. Nej, hvad mener Ej. du? Nej. Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Måske da man har været lille, du ved, at være oppe og altså som barn, du ved, hvis man har skændes med nogen veninder. Men du er ikke ligesom Rasmus bare terroriserer en eller anden med psykisk vold? Mm, det har jeg været. Jeg har været voldsom, da jeg var lille, fordi jeg havde ADHD, eller det har jeg jo stadigvæk. Men jeg er, det er under kontrol nu, så jeg vil sige, at jeg, jeg tænker meget mere over, hvad jeg siger, og jeg... Altså, jeg føler virkelig at jeg får det dårligt, hvis jeg så andre mennesker, du ved så jagter dem og så altså, kan jeg ikke lade være med at tænke over det, så jeg kan slet ikke. Altså jeg, jeg, jeg vil ikke såre, hvad siger man, Jeg gør ikke en flue for træet. Er det det man siger? Ja, ja det vil jeg sige. Så du er ligesom ligesom læge, ja. altså du vil heller løbe fra en konflikt, end du vil. Tage... Ja, ja, ja. Nej, jeg tager gerne en konflikt. Op. Jo, altså verbal kan jeg sagtens <laughs> sige fra at tage en konflikt op, men jeg vil aldrig lægge en hånd på folk. Nej, det vil jeg, jeg vil aldrig slå. Nej. Jamen, jeg altså, så der, der er jo et eller andet, der tyder på, at I alle sammen I er, meget, I er ikke voldelige fysisk, men I er endnu. meget voldelige psykisk. Øh, er det rigtigt? Yeah. Ja. Jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er voldelig psykisk. <laughs> Nej, altså, jeg, jeg, jeg er blevet meget konfliktsky, og især jo ældre faktisk er jeg blevet, sådan jeg er meget, meget sådan, du ved, altså, nervøs, hvis der er, er konflikter eller et eller andet. Du ved, så ja. skynder jeg mig bare løb væk. <laughs> Så løber du bare væk? Ja. eller jeg går i hvert fald... Jeg holder mig på afstand. Ej, jeg tror heller ikke, der er nogen af dig, som sådan opsører konflikter med. Jeg vil sige, at jeg tror godt, vi kan finde ud af at stå op for os selv, hvis der skulle være jo. noget, hvor der bliver sådan sagt noget, der er lidt sådan... Øh, altså. ja, men kommer I ikke til at sige noget, der er sådan lidt... Jo, jo. Jeg vil ja, sige, at er mere der, problemet er. Jeg opererer bare rigtig meget med sådan humor, og jeg har meget sådan sort humor nogle gange, og så fordi, at jeg også er meget sådan... Øh, du ved ikke, jeg godt kører sådan lidt på noget meget med ironi og sådan Så jeg tror også, hvis man kender mig, man kan sige, at da jeg lærte Sigmund at kende, der skulle han også lige forstå, hvem jeg var, fordi han var sådan holdt om. Han også godt være sådan lidt grov i hans retorik. Men det handler jo om, at det bare for sjovt det hele, fordi jeg kan godt lide sådan lige nogle gange at tage det Du er ikke grov i retorik. nu har jeg lige mødt dig. Du har ikke sagt noget om mig nu. Nej, bare vent. Men skal jeg vente det, til du bare kigger på mig? Vent julefrokosten herinde. Fordi der kommer du. Og okay. du ja, sammen med som, som bro. Nu snakke sammen med to, ikke? Ja. No, jamen, og Lea, du er slet ikke til vold. Altså, har du gjort noget voldligt, som I sådan... Har du sagt noget, du virkelig fortryder, som er sådan øh... lidt psykisk aktivt? Altså, man har vel fyret nogle ting af, men det... Altså ja, det har jeg vel gennem tiden, men det er ikke, fordi der er en specifik situation, der lige står ud. Men altså helt sikkert, jeg kan også godt være grov. Altså hvis jeg bliver uvenner med nogen, så skal de da også konfronteres, og det, altså, det gør jeg også. Mm. Så du kommer lidt an på situationen, hvis der er nogen, der altså, behandler mig uretfærdigt, så får de det samme tilbage. Men det er ikke fordi, at hvis der er en konflikt ud af det blå... Nej. Nogle gange måske. Same. Så ikke, de der eksperter, dem vil du bare være? De Præcis, være. de skal bare til. stille. Altså, hvis de gerne vil skændes med en ultra-ekspert, skal de bare gøre det. Altså, jeg skal bare farvel og tak. Hestenettet lyver aldrig. Præcis. Jamen, dejligt. Jamen, jeg spørger om alt det her, fordi at uh, Gustav og Salina er blevet udsat for noget uh, lidt lignende, måske. Uh, måske mere voldsomt end Sigmunds. Uh, tilbage i 2013. Uh, og jeg tænkte et brev til, til jer, kunne lyde sådan her. Kære reality-panelet. I 2013 blev jeg udsat for et groft overfald efter en bytur. Jeg fik en flaske i hovedet af en gruppe mænd, efter de råbte, klammer homo. Jeg besvimede kort efter. Gerningsmanden blev heldigvis fundet, men kan det være rigtigt, at man som homoseksuel skal føle sig utryg, når man om aftenen tager i byen? Og efter næsten 10 år, er det virkelig blevet bedre til homoseksuel sikkerhed. Hvad kan man som homoseksuel gøre, for at føle sig mere sikker i natthedet? Hilsen jeres, Gustaf. Meget interessant. Wow. Ja, yeah. ja. Mm. Yeah, yeah. mm. Jamen altså, Lea... Ja. Så starter vi bare med dig. Ja. Du er jo hestenættet. Hvad siger hestenættet om det her? <laughs> Ej, jeg synes for det første, at det er, jo, det er jo en forfærdelig situation, at man ikke kan føle sig tryg i byen. Det synes jeg jo er ganske forfærdeligt, og det skal man selvfølgelig kunne. Øhm, ja, men øhm, hvad skal, altså? skal jeg Skal løse problemet? Ja, du skal løse problemet, ja. du har lige sagt tidligere, at du er den bedste det, til at løse det. Den, den er der nu. Ja, men, altså, jeg føler, som sagt, det er jo blevet bedre med tiden, det her. Øhm, det føler du? Du føler lidt bedre? Du skal stå ved dine egne holdninger. Det er blevet mere altså, accepteret, og det synes jeg er mega godt. Og jeg synes selvfølgelig, at alle skal have lov at være der. Men der vil også altid være nogle mennesker, der er syge hovedet i byen. Altså de vil altid være der, og dem skal man bare prøve at gå udenom. Altså fordi det er jo svært at undgå dem. Gå udenom, godt der skade. Ja, <laughs> altså, altså, det er rådet, at gå ud om godt Jeg ville ønske, at det ikke eksisterede alt det her, men der er altid de her sindssyge mennesker i byen, som bare, jeg synes bare, at de skal smut, men det gør, de jo ikke nødvendigvis, så jeg synes bare, at man skal prøve at holde sig væk. Præcis. Så man skal ligesom... Altså man skal lade være med at opsøge konflikt. Så man skal ikke gøre som Sigmund og sige... Jo, det synes jeg også, man skal, faktisk. Okay, hvad gør altså, jeg? synes, det er godt, at man sådan siger fra over på folk, men der er også bare folk, der så er voldelige og sygehovedet. Så ja. Jeg ved, ikke, hvordan, altså, jeg ved ikke, hvordan man kan løse det som sådan, det synes jeg faktisk er lidt... Jo, men du giver en løsning, det er at gå væk fra konflikter. Altså, mm -hmm. Det ved jeg godt, det, det er men man skal heller ikke finde sig i alt. Okay, så, men det, det modsiger lidt sig selv. Det gør det lidt, men det er, fordi jeg synes, at... Men det er jo rigtigt. <laughs> det er, altså... fordi at, at når man er i byen, så er folk fulde, og mm. de er ikke rationelle, og folk kan være meget aggressive. Og så synes jeg måske, at det er et forkert tidspunkt at opsøge en konflikt. Ja. Øh, men jeg synes, man skal stå op for sig selv. På andre tidspunkter, det synes jeg er meget vigtigt, men øh, i byen, så er der bare nogle syge mennesker, og der skal man også bare passe på sig selv, så man ikke ender i sådan en her situation. Det er jo forfærdeligt. Hvad tænker du, homoseksuelt, kan gøre? Nu ved jeg godt, at du ikke er homoseksuel. Men hvad, hvad kan ja. homoseksuelt gøre, for at, at føle sig mere <laughs> sikker end allerede? De kan... Jamen, jeg synes egentlig ikke, at den skal ligge på dem. Det skal ikke være, hvad kan de gøre. Jeg synes mere, at det er et problem i samfundet, hvor at de her mennesker, som er snæversynede, det er mere, hvad de kan gøre ved sig selv, og de skal fikse sig selv. Så jeg synes egentlig ikke, at, altså, at den skal ligge... Ja... Jamen altså, jeg tager den. Hestinettet har talt. Sådan. Rasmus. <laughs> ja. Så. <laughs> øhm, jamen, det er jo en, altså, et kryptisk spørgsmål på mange punkter, men jeg vil sige, at der er jo noget med, at vi som samfund har et ansvar for at passe på hinanden, og jeg vil sige, at øh, lige meget hvilken form for minoritet du er, så synes jeg, at vi alle sammen vi skal have lov til at være her, og det er også derfor, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at øh, vi med tiden bliver mere og mere oplyste, og det er også derfor, jeg synes sådan et øh, arrangement som Copenhagen Pride også er rigtig vigtigt, fordi at det handler ikke bare om, at man skal ud og skyde ud, det handler egentlig om at lave folkebevidsthed omkring, at, øh, at der er den her type mennesker, som der er så meget en del af samfundet, som der lige så meget skal være her og fylde gadebilledet med fest og farver og kærlighed. Øhm, så jeg vil sige, at jeg synes jo, at det, er, at det er rigtig godt, at der bliver gjort mere og mere opmærksom på også Man, man kan sige, altså sådan for at snakke andre minoriteter, det med, der har været den der... Øh, Både Me 20 øh, bølge men også i forhold til sådan det der Black Lives Matters, øh, så vi ligesom sådan alle sammen bliver mere opmærksom på, at vi har nogle forskelligheder, men altså sådan, vi skal alle sammen være her i et, i et fælles samfund. Så øh, ja, jeg vil bare sige, at der skal jo bare mere. Altså sådan, når man bliver udsat for sådan nogle ting her, så er det også bare rigtig vigtigt at speak up og gøre opmærksom på, fordi jeg synes også, at det med, at vi har sociale medier i dag, det er, at vi alle sammen vi har fået en stemme, så hvis du er udsat for noget hate crime af en eller anden art, så får du lige pludselig lov til at fortælle din historie. Og så kan vi andre jo ligesom sådan hjælpe til med at dele og gøre opmærksom på, hvorfor det her det ikke er i orden. Tag lige en torv vand. Ja. <laughs> det, var, ej, det var flot. Ej, det var godt. Er små... Tak skal du have. Men jeg skal, jeg skal lige høre, øh, synes du så efter, at de der er jo næsten gået 10 år, synes mm. du så, at det har ændret sig? Altså synes du, synes du der kommer mere sikkerhed for homoseksuelle i en allerede? Øh, det synes jeg. Altså, man kan sige, at jeg har alligevel været så privilegeret, at jeg aldrig har været udsat for... Altså, sådan, jeg har selvfølgelig oplevet altså i, i Jylland, da jeg var yngre, at jeg fik øh, nogen... Eller der var nogen, der sådan, råbte nogle ting efter mig. Jeg har også oplevet mobbning, da jeg var mindre, og sådan noget, som der selvfølgelig sådan, sætter sin spor. Men efter, at jeg sådan, ligesom da jeg flyttede til Aarhus, da jeg flyttede fra første gang. Fra at det skete, så har jeg ikke oplevet noget overhovedet, og jeg har alligevel været rigtig meget i bybilledet og gået meget ud. Det kan også godt være, at der er nogen, der ligesom er homoseksuelt, som der måske flagrer lidt mere, end jeg gør, og det kan være, at det måske har været altså det, der har, jeg ved ikke, sådan hjulpet mig, og jeg synes jo, at om du er transkønnet, eller om du kommer i store drag-outfit og sådan noget, så skal der bare være plads til os alle sammen, og det er også derfor, jeg synes, det er så fedt, at folk, de er blevet så gode til at stå op for, hvem de er, og hvordan de har lyst til at fremstå, og så bare tage ud og være dem selv, om du, øh, ja, om du er transkønnet, eller om du øh, er det ene eller det andet, så skal man bare virkelig stå ved det, og så skal vi andre ligesom hjælpe med at det. Super. Og Sigmund. Ja. Hvad gør du for at føle dig mere sikker nu, altså i nattelivet? Altså jeg vil sige, at jeg har fået ret mange traumer og sådan lidt angst efter den oplevelse der. Så jeg, det er jo det, som jeg også er enig med Lea i, og jeg trækker mig tit væk. Og jeg er også meget nervøs, hvis man for eksempel kommer til en fest eller et eller andet, hvor man skal op og møde nye mennesker. Du ved, jeg er meget sådan nervøs sådan og tænker altid sådan, okay, hvad, er der nogen, der ikke kan lide mig? Er der nogen, der har noget imod mig? Du ved, alle de her tanker, man tit sådan får, når man kommer et nyt sted hen i en klub. Så jeg er meget sådan på paslige, og jeg er blevet meget mere rolig. Altså sådan for tre år siden, der var jeg meget mere sådan loud og sprudlende og in your face og attitude, og du ved, det har jeg, du ved, jeg tror også bare, det er noget med alderen at gøre. Det har jeg lagt mere på hylden, og jeg har ikke behov for at rende rundt og råbe og skrige og blive set og hørt hele tiden. Jeg er meget mere sådan, jeg ved, at jeg er værdifuld, og jeg ved, at jeg har noget at byde på. Så det er derfor, jeg, er sådan, jeg jeg holder mig, jeg holder mig sådan, ikke lav profil, men jeg er meget neutral, når jeg sådan er ude i Gaden, fordi at jeg bare er bange for, der er en underbevidsthed, der siger i mine tanker, at, jeg, at hvad hvis nu, at det sker igen? Og det hele problemet, det er jo virkelig homofobi, og du ved, fordi, altså, det er jo de her, det er jo ofte de her tit macho mænd, der virkelig sådan bliver triggered og bliver sådan usikre på sig selv, hvis det ser queer mennesker, der kommer forbi, fordi de er sådan, what the fuck, de kan ikke øhm, håndtere det, og de kan ikke bare let it go, og det er der, hvor at, at, ja, at det er jo bare desværre er dem, der er mere fagrige og sprydlende, der risikerer at blive udsat for det her forfærd. Så du har faktisk l lagt mere låg på dig selv efter den ja. hændelse der. Ja. Faktisk. Ja, det, jeg ved godt, det er trist at sige, men, men jeg har ikke rigtig til. Altså jeg har, jeg har, jeg har jeg er virkelig blevet påvirket og øhm, ja, påvirket af den oplevelse. Og, øhm, og så tror jeg bare, det har været nemmere for mig at ja, udvikle mig til at være lidt mere. Ja, hvad skal man sige? Logisk. I hvert fald, når jeg er ude i nattelivet. Men ikke, ikke. ikke på sociale medier. Ikke når jeg er sammen med folk, jeg kan stole på og elsker, som jeg du ved, har det sjovt med. Men, som om... Rasmus af Hestenettet. Right. Exactly. Period. <laughs> Jamen altså, yeah. det lyder jo fantastisk. Ja. Yeah. Jamen, øh, lad os gå videre, og tak for alle de gode svar. No. Nu skal I høre. Efter det første brev, der plejer jeg altid at tage fat i sådan nogle fordomme om reality-deltagere og hvor meget de egentlig engagerer sig i politik og i samfundet og sådan noget. Det er der jo rigtig mange fordomme omkring. Nu sidder du og det, var det der ansigt, øh, Rasmus. Så vi skal snakke lidt om et meget aktuelt emne, som der bliver snakket om rigtig meget i medierne, og så håber jeg på, at I kan ligesom... Fortæl danskerne, hvad der skal ske, og hvad, der, hvad I vil gøre, og sådan en situationen. Jamen det, der sker, det er jo, at, at der har været sabotage øh, på to gasledninger, der hedder Nord 1 og Nord 2, tæt på Bornholm. Øh, så gassen den siver altså ud i Østersøen. Øh, og det har faktisk fået rigtig mange til at sp stille spørgsmål om, der kom, altså at komme mere krig i Europa, øh, og hvis der kom krig, kom krig hvad, vil, hvad vil I så gøre? Vi starter med lige, Hestnitt. Hvad siger yes. Hestnitt? Hvad siger Hestnitt? Altså jeg har jo kæmpe kriseaangst eller sådan... Chris. Har Hvem, er, du Hvem er Chris? Hvem er Chris', Chris? Chris? angst? <laughs> altså, jeg angst. Altså, jeg er bange for, at der udbryder krig lige pludselig. Men du er, er bange for det? Jeg er fucking bange. Når jeg går ved Nørreport, altså, så er jeg bange for, at der kommer terrorangreb. Det mener jeg. Er det rigtigt? Ja, jeg er sindssygt angst for sådan nogle ting. Jeg kan finde på at gå ud af metroen, hvis jeg tror, at der kommer terror, ja, ja. eller hvis ja. der er mange mennesker. Ja. Så går jeg ud af metroen, så kommer jeg for sent til aftaler. Jeg er Ej. virkelig... Hvad siger du så? Så du, så du kommer for sent til aftaler og siger, at jeg var bare bange for, at der var må der, der noget ja, så siger jeg, at jeg havde en feeling, og den blev jeg nødt til at stole på. Så, går jeg simpelthen, så kan jeg finde på at gå ud af metroen. så det er sådan lidt på et slemt niveau. Og når folk begynder at snakke om, at der måske kommer krig og sådan noget, så bliver jeg bare mega bange. Altså, det kan jeg slet ikke. Det er virkelig min største frygt. Får du mange feelings? Altså, sådan du, du sagde, du fik en feeling. Ja, det gør jeg. Jeg, fi, jeg får sådan en feeling om, jeg kan se, at der er noget galt her. Og så kan jeg finde på at gå ud af metroen, for eksempel. Hvad, der var ikke noget galt. Der, det har man jo så ikke hørt om efterfølgende, men jeg holder jo altid øje på sådan noget, at se og høre, og sådan, er der kommet nogle nyheder? <trykker> er det hestenettet? Er det det, du mener ved hestenettet? Er det se og høre? <trykker> har der ja. været terror i Danmark? Jamen, så er jeg sådan en skyderi i dag. Så søger jeg, og så er jeg sådan, okay, der var ikke nede alligevel. Men når jeg kan mærke noget, så vil jeg bare hellere komme de 10 minutter for sent ind, for eksempel at dø. <laughs> det, er, det er sådan, det er dyp. Det, det er ingang en joke, det er, det er seriøst. Dyp altså, søst. det er blevet et, pro, et problem for mig. Oh, wow. Ej, men altså det uh, helt altså, <laughs> Det var u, det, det var jo kudisagt. Altså <laughs> wow. Jamen øh, ja. det var altså hvad vil du så gøre? <laughs> hvad hvis nu det skete? Hvad, har du så en planen i hovedet sådan? Okay, hvis ham det, han trækker en en pistol nu og bare skyder løs, hvad gør jeg så? Altså begynder ja. du at tænke de her tanker i jeg ser alle scenarierne for mig, og jeg sådan lige så brød det her ud, ikke? så jeg kan se det hele i mit hoved. <laughs> altså, men så har jeg jo bare planen om at løbe, altså væk. <laughs> men, men igen, jeg prøver så vidt muligt at fjerne mig fra situationen, før at der bryder noget ud. Ja. ja. Okay, ja. Uh, yeah. <laughs> så... det, det er bare i mit hoved, tror jeg. Så dit råd, hvad vil det være? Det er simpelthen bare altid at være forberedt. Run for it. Altid kommer 10 minutter for sent til din aftale, Jesus. hvis du har en feeling. Hvis du har en dårlig feeling, så skal du bare sådan følge den for guds skyld. Må, altså. Kan jeg vide, om den går hver dag på arbejdet? <laughs> jamen, jamen, jeg er og også... Skal ske. Det skal også en gang på arbejdet. Jeg kommer for sent. Lea, du skal til Thailand og optage guys. Øh, det må vi ikke bl sige. Du så, du, nu spørger der bare sådan der. Sidder du så også, inden du skal op i flyet og tænker... Nu har jeg en feeling om det her fly, der ned. Stop. Så, så tager du bare ikke flyet. Altså, hvad altså så? generelt med fly, så er jeg faktisk ikke så angst igen. Så jeg er ret modig, når det kommer til fly. Men igen, hvis jeg har den her feeling, så... Så kan jeg jo godt blive nervøs. Men så plejer jeg bare at kigge rundt omkring på folk i flyet, og så tænker jeg, der sker intet med de her folk. Så får jeg sådan tryghed, hvis jeg kigger rundt på folk i flyet, og der er sådan børnefamilier og sådan noget. Og så kan jeg ligesom call me down. Så ja, kan fordi jeg være sådan... der er børnefamilier, kan flyde jo stadig støtte ned. At det er, hvis du tænker, det er det mindste, der dør med de her. <hældre> Beroligere babyer er der? Sådan, oh God, hvis der er sådan nogle familier, så tænker jeg, de er så rolige. Jeg tager lige noget af deres ro over på mit sæde. Oh, ja, ja. Jamen, altså, det giver måske ikke nogen mening, men det, det er sådan, jeg forber. Jeg, jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening, ja. altså, men, men jeg vil ønske at høre mere om de her feelings, men Jamen, vi skal lige videre til, til, til, til Rasmus. <laughs> øh, hvad vil du gøre, hvis der kommer krig, og tror du, der kommer krig? Altså? Altså, hvad øh... synes du om hele sabotageepisoden? Altså... <laughs> Hvilken sabotage? Jamen, det, det, den i Østersøen. Når med olieudslip. <laughs> eller ja, Gasudslip, ja. Ja. gasudslip. <laughs> Du skal ikke kigge i de kamer, og sådan... <laughs> øh, ja, jeg vil sige, at... Øh for det første så øh, det vigtigste med terror, det er jo at vi skal lade være med at øh, lade det styre en eller anden form for frygt i os, fordi så vinder terroren ligesom på en eller anden måde. Selvom vi alle sammen har det i mente, så er det meget vigtigt at vi alle sammen calmer down og altså sådan, man kan sige, vi kan heller ikke hvis man lever sit liv baseret på frygt, så bliver det også lidt hårdt, ikke? Så jeg vil sige, at jeg har det haft det i mente, men det er ikke noget jeg sådan går rundt og sådan frygter i det daglige billede i København. Så du kommer ikke 10 minutter for sent, fordi du har en feeling af at der er nogen der vil skyde hele metroen. Nej, så er det måske fordi at de har snoset for længe om. I så, øh, men det handler det ikke tror om, jeg seriøst ja. også er øh, Elias, altså hun tør bare ikke sige <laughs> det. Så boren var det andet som undskyldning. Det, det, det var sgu den, der brillede igen. Ja. Det er sgu dyb seriøst. Ja, og det er sgu noget skidt med det der udslip i Østersøen, det... det ja. Hvad vil du gøre, hvis der kommer krig? Øhm, så vil jeg øh, lytte til regeringen. Hvad fanden gør vi her? Det er derfor, vi har jer. Ja. I må give os nogle gode råd. Øh, jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg bor i lejlighed. Jeg tænker, jeg bor på tredje sal. Vi bliver bumpet meget hurtigt, hvis der vi skal ned i en kælder af en eller anden art. Øhm, måske skulle jeg bare blive på arbejdet i deres kælder, og så se hvor lang tid, skulle blive der. Der er også noget, lidt uh, rationer dernede. Der er rationer? Hvad for nogle rationer? Altså sådan lidt, lidt havregrød og lidt. <tødselig> Hvad er det altså, for en arbejdsplads? Det må jeg jo ikke sige. Det er jo Vi oh, hvor jeg arbejder, og så kommer folk jo hen for at skræmme dig. Men der kan du gemme dig. <laughs> Men jeg har jo hørt, at Janne og Kristen Reg har gjort deres kælder klar på, hvor er det, de de bor på. Um, Vidt pækket? Der har de gjort deres kælder klar, så jeg tænker faktisk, at jeg vil flygte derhen, hvis det er muligt. Altså de har lavet et bumblekammer. Jamen, de har faktisk forberedt sig på, hvis der skulle ske noget, fordi ja, de kunne de, godt ligne Janne. Ja, præcis. At de, de ligesom har hys... gjort deres klar til det. og det synes jeg, er mega klogt. Ej, det er bare det fremmed. Hvorfor laver du ikke Altså. Fordi jeg ikke har sådan et stort hus. Altså, så Ellers havde jeg jo gjort det samme, men jeg bor i en ret lille lejlighed, så der er ikke plads til den store øh, befolkning derinde. Ja. Jamen Sigmund, hvad, hvad vil du gøre, hvis der, kom krig? Altså, tror, der er kommer krig? Jeg er lidt forvirret. Hvordan kan gasudslip føre til krig? Altså... Det er jo sabotage, Sigmund. Hvad så der, er det? Det, det er, der er nogen, der har gjort det. Der er nogen, der med vilje har ødelagt de her gasrør. Nå, no. ude i Østersøen. Altså. Okay. Og det er jo nogen, som der gør, at, at vores gas bliver dyrere. Og... og så kan det være, at Putin bliver sur og kommer til Danmark og vil lave krig. Nej, fordi man ved jo ikke, hvem det er. Der er ikke nogen, no. der har taget i nogen. Der er bare nogen, der har gjort det. Okay. Og det er jo lidt en krishandling eller det kan man jo argumentere for. Det, altså, hvis der kom krig, så tror jeg bare, at jeg vil gemme mig under dynen med en god paknudler og se noget reality. Og så tror jeg bare, at jeg vil håbe på det bedste, ærligt talt. Altså, sådan... God paknudler? nudler? Er... Altså, jeg... Jeg... Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg har, ikke... Jo, jeg har en lille bitte kælder, hvor jeg er fyldt med topmadrasser, der er når familien kom for ud, så det... Vil du stoppe med at lave musik så? Øh, det tror jeg, men jeg vil måske lave musik når den var færdig og eventuelt håbe på at jeg kunne lave sådan en freedom happiness war is over sang men du vil stadig udkomme på YouTube ja du kan lave Christmus. Listen studio. to my new song about war everybody. Oh. <laughs> Så vil du lige, lige reklamere lidt på dig selv til sidst og være sådan. Ja her. ja. Nu skal vi alle altså dø. Jeg har lavet den her lille sang her. Ja. Altså I, kan i det mindste synge en dejlig sang inden vi dør. det der. da positivt. little baby, <laughs> don't you cry. Sleep as you're rocked by. Tusind tak. Nu gider jeg ikke høre på det mere. Tusind tak okay. for ja, dejlige råd. Vi er rigtig gode og vi går videre til brevene igen. Nå, vi skal jo til videre, til videre, det ved jeg ikke, hvad jeg sagde der. Vi skal jo videre øh, med det næste emne, som er hjertesorver. Og du har jo allerede været inde på det, Rasmus. Mm. Wow, hvor har du fået knust dit hjerte mange gange, var? Altså, jeg føler, at jeg er sådan lidt en selvudnævnt ekspert, og jeg er måske meget dårlig <laughs> til at lytte til det selv, men øh, jeg vil sige, at... Øh, jeg har jo også været inde og tale om hjertesorg offentligt før. Øhm, så øh, og hjælpe lidt med at besvare nogle andre folks spørgsmål, så jeg har det bare bring it on, brother. men kunne du godt egentlig, nu er jeg bare lidt nysgerrig, kunne du godt finde på at melde dig til sådan et datemogram igen, ligesom eller Prince Charming, som du jo vant Jamen, det, det ved jeg sgu ikke. Altså, det kommer også an på, hvad det er for en ramme. Altså, nu synes jeg lige præcis, at den her ramme, som der blev sat op på det tidspunkt, at det var corona, og jeg kedte mig lidt derhjemme, så jeg tænkte, at der skulle ske noget nyt. Øhm, og jeg var single og havde været det lang tid, og sådan. så på den måde appellerede det lidt. Og jeg vil sige, at hvis det sådan er et fedt format, så kunne jeg måske godt finde på det. Men altså... Og hvis, altså hvis de valgte at lave Prince Charming igen, så var det jo også måske sådan lidt oplagt, like, hvem der skulle være uh, oh. the one to choose this time. Åh, dog... de det er en <laughs> lille... Jeg ved, at der er mange, der har skrevet, at de ville ønske mig. Men vi skal lidt videre, for jeg vil gerne faktisk vide med dig, Lia. Har du yeah. fået dit hjerteknud? Altså, jeg har aldrig haft det her store, alvorlige heartbreak. Jeg har selvfølgelig haft nogle, hvor jeg var ked af det, men jeg har aldrig været helt nede og synge på bunden. Altså, hvor folk virkelig har været knust. Øhm, det har jeg ikke, så det er jeg jo selvfølgelig glad for. Men det har kan jeg jo selvfølgelig... det? Det ved jeg ikke. Altså... Har du ikke elsket nogen nok? Jo, det tror jeg, men jeg tror faktisk ikke, altså med mine tidligere sådan, forhold, hvis man kan kalde det det, så har det ikke været seriøst nok, til det har været sådan... Dybt på den måde. Så det tror jeg faktisk ikke. Altså, men man kan selvfølgelig også få hjertesorg på mange måder. Det kan jo også være med venner ja. familie og sådan nogle ting. Så jeg kender selvfølgelig til den der sov. Men jeg har ikke endnu ikke været nede i den dybe sorg. Nej. Så det er jo dejligt indtil videre. Det er rigtigt. Jamen, ja. og... Men jeg glæder mig til at løse dilemmaer om det i hvert fald. <laughs> det... Sigmund. <laughs> ja. Har du ja. det har jeg. Ej, ja. Du sidder næsten allerede med tårer i øjnene. Der <laughs> nej, nej, nej. Ej, du sagde ja. det bare Over nu. Yeah. Men, ja, det har jeg. <laughs> jamen, det har jeg. Ja. Det, var, det var meget hårdt og traumatiseret. Hvor lang tid tog det? Det tog, jamen, jeg tror faktisk, det, altså, altså, det tog et halvt år fra, fra det skete til, at jeg var fuldstændig over, hvis ikke længere tid. faktisk. Ja, ja. Det, det synes var jeg er rigtigt. kort tid. Ja, et synes... halvt år? Ja, det synes jeg. Okay. No. Jeg synes, det jeg var, jeg var godt, jeg meget hældig lang tid. Jeg kan godt lægge og sløbe på den i flere år. Hold da op. Okay. Hold <laughs> Rasmus, du har et så stort <laughs> hjerte. Nu skal I høre, det er fordi, at øh, jeg tænkte at tage fat i en lille øh, ikonisk breakup her i Danmark. Øh, og det er jo selvfølgelig mm. Christoffer og Medina. Mm. Og jeg tænker, at Kristoffer kunne skrive sådan her ind til jer. Kære reality-panelet, jeg, jeg har måske været i det mest ikoniske breakup i nyere tid. De fleste kender i hvert fald til historien om dengang Medina og jeg slog op tilbage i 2014. Dengang udtalte jeg mig også, at jeg havde meget svært ved at komme over den hjertesorg, som det gav mig. Ikke længere at være sammen med Medina, og jeg tit læste vores gamle beskeder igennem. Mit spørgsmål er derfor, om det var forkert af mig at søge tilbage i gamle beskeder for at dyrke det melankoliske, eller er det nogen bedre måder at komme over et heartbreak på? Med venlig hilsen, mm. Så, nu skal vi have Trist. kærlighedseksperterne ind, og lad ja, os bare tak. starte med hestenettet. Ja, tak. Hvad siger hestenettet om hestenettet det her? har jo en lille... Altså det er jo selvfølgelig ikke så smart at gå hen i de her gamle beskeder, fordi det, er jo noget, altså det her forhold det er jo slut. Så det er ikke det, jeg vil anbefale at gøre, men nogle mennesker har også brug for at dyrke den her sov, og de har brug for at kunne se tilbage på forholdet. Og det kan godt være, at man så kan komme længere ned i en periode, men jeg tror altså, at det er en god afslutning at få. Men selvfølgelig så skal man da også forsøge at komme videre, men jeg tror bare, at ting tager tid. Altså, så det er nok lidt tidsbestemt på en eller anden måde. Hvor læste du det indlæg hen? Det var også hestenettet, <laughs> eller hvad? Også hestenettet, den her gang. Wow, altså det har virkelig haft svarene på alt. Nej, men jeg har alle svar herover. Det er så godt. Nå, Sigmund, hvad, hvad, hvad, fortæl lidt om det. Altså, hvad vil du gøre? Hvad har du gjort? For at det. Altså ja, det, øhm, jeg virkelig også har haft sådan problemer med at se på gamle stories og gamle billeder og sådan begynde at græde og sådan virkelig dyrke det, det kommer jeg meget til, fordi jeg elsker at dyrke sådan tristhed og sadness og sådan lytte til triste Lana Del Rey -sang og sådan sidde og græde en halv eftermiddag, men øhm, jeg synes, altså eventually så skal man jo move forward og sådan komme videre. Men, men man, skal, man skal ikke stress over det, og det er okay at være ked af det, og det er okay at være trist og have en periode, hvor du virkelig bare har lyst til at græde og har lyst til at være ked af det. Og, fordi hvis du ikke processer det, eller hvad siger man, process, så kommer du ikke over det på en sund måde, og så kan det være, at det kommer ud på andre måder, som der er vildt usunde i fremtiden. Så hellere forhold dig til det og process it, og så move on. Rasmus. Mm. Altså, øh, som sagt tidligere, så er jeg jo også selv en søber. Jeg kender godt det der med, at man sådan sidder og kigger gamle beskeder igennem og synes, at øh, det giver en eller anden form. Fordi jeg tror, at det giver en eller anden form for sådan, øh, tryghed fra dengang, hvor man kan sidde sådan og tænke sådan, åh, jeg tænkte, at øh, det var så, øh, så sødt og dejligt og smuk mellem os på det tidspunkt. Jeg vil sige, at jeg tror ikke, at det er en metode, som der er særlig god at bruge, hvis man sådan prøver at komme videre. Øh, jeg synes jo, at det er rigtig, rigtig godt øh, i forhold til jeg kan godt lide at have samtaler med... med sådan, altså man kan sige, hvis det er Kristoffer og Medina, så, altså sådan, det, er jeg også sikkert, det er jeg sikkert også haft. Man, man lige snakker sammen omkring, sådan, hvad er det, der er sket, og hvorfor er det her sket, så man ligesom får noget sådan, klarhed omkring situationen. Og når man sådan, ligesom har skaffet noget klarhed, så synes jeg også, det er nemmere, om man skal kæmpe videre, eller om man skal se fremad. Så lige meget hvad, så synes jeg altid, at det er noget, man sådan, skal tale om. Og så må man jo... Altså, jeg har sagt det før... Øh... Men jeg, jeg har det sådan, at jeg vil jo ønske, at jeg kunne være sådan en inspirerende type, der siger, at du skal bare dyrke dig selv, og du skal bare gøre de rigtige ting for dig selv. Men nogle gange, så synes jeg også, at det er rigtigt, at man sådan egentlig først kommer videre, når det er, at man så møder en ny og bliver lidt i. Ja, det synes jeg. <laughs> er du forælsket ny? Nej, det er jeg går overhovedet ikke. Slet ikke. Altså, der er jeg slet ikke kommet. Jeg har ikke været på date. Jeg har ikke, for jeg har ikke været sammen med nogen eller noget som helst. Altså, men, øh, men jeg vil sige, at øh, jeg havde også lidt øh, lidt da jeg for eksempel deltog i Prince Charming over en anden fyr. Og det var faktisk først, da jeg så blev forelsket i Jonas, som der var vores Prince Charming, at jeg egentlig kom videre fra det, og så kunne fokusere på det. Så jeg tror altid, mit hjerte ligger et eller andet sted, indtil det så er klar til at blive givet videre til en anden. Så er det gennem væk, til en, altså, så er det gennem væk, du finder en, en ny en, og så kan du ligesom give det jamen, videre. Jamen, jeg tror, mit, mit hjerte ligger hos den sidste, jeg har været glad for, indtil det er klart til at blive givet videre til en anden. Hvem var det? Øhm, altså inden Jonas, eller hvad? Ja, eller er der, er der en efter Jonas? Jamen, jeg har jo haft en kæreste efter Jonas, ja. Så altså, så havde jeg jo lige kæreste over og omkring Jonas, indtil jeg så mødte ham. <laughs> <laughs> så så, så jeg... Ja. Wow, ja. Mm. Men det lyder som nogle rigtig gode råd, det må jeg godt nok sige. Ja. Lea, vi skal lidt mere, øh, altså snakke lidt mere med dig om det her, fordi du... Ja. du, du kom lidt hurtigt væk fra det, Det ikke? Synes jeg altså, også, ja. Vi skal snakke om... Ja. Du skal jo have hjertesorg. Du skal jo opleve det. Ja. Kunne du ikke tænke dig det? Det ved jeg ikke, om jeg kunne. Altså, jeg har jo også oplevet sådan en mild hjertesorg, men jeg har bare ikke oplevet den her dybe hjertesorg. Men jeg tror at det er noget, man skal igennem i livet, selvfølgelig. Men altså... Ja. Men har du en kæreste Jeg ikke. Ja, det har jeg. Okay. Så det er jo godt, hvad? jeg ikke har holdt med hjertesår Vi har faktisk været sammen længe, ja. Hvor lang tid har I været sammen? Vi har været sammen i to år eller sådan noget, så det er ret lang tid. Hvis jeg, i kom ind ad døren nu og sagde, Lea, det er slut. Ja. Så skal vi ud og drikke. Vil du have Det så? Nej, det vil jeg da. Selvfølgelig vil jeg det, men det er også bare så urealistisk, for jeg ved, det ikke vil ske lige nu. Wow, okay. <laughs> wow, vi har en... En... Wow. Men så skal du lige sige hej til en, vi har en special Kom ind. Det er fucking slut, altså, mand. Jeg, jeg slår op, lige. Bring Ej. it on. Altså, så ser vi, hvad der sker, ikke? Altså, <laughs> så ser vi, hvad der sker. Amen, jeg flipper helt ud her. Ja. Ja, men uh, tusind tak for de her råd. Guys, vi har simpelthen snakket så meget, at vi kan ikke nå angst. Nej, ikke angst øv, vi er nej, jeg elsker angst. Også ja, ja. det, det jeg har. Hvad? Men vi kan lige hurtigt og, lige og omgå en lille smule af, af emnet her, så det, det er mere med de psykologiske, altså hvad hedder det, mentale helbred, som jeg tænker øh, vil være lidt interessant at vide, sådan der. kæmper i med noget, hvor man tænker, det er noget, noget mentalhelvede, der... Altså, jeg fik, øh, hvad skal man sige, dinos, de så voldsomt, men sådan angst i 2016, øh, hvor jeg lige pludselig begyndte at gå lidt ned med flædet der, og så var, jeg sådan lidt, så var der nogle af mine venner, der fik depression, og så kom de op igen, og det var som om, at mit aldrig rigtig sådan ændrede sig, og jeg har sådan måske bare lært med tiden, hvordan jeg skal arbejde med det, så altså, det er noget, jeg ved, jeg kommer til at have lidt som en følgesvend, men altså, det er også noget, som jeg er blevet bedre til at styre, men mm. det har også nogle gange været for eksempel en grund til, at hvis jeg har stået i byen, og den har været der, så kan mm. det være, at jeg har meget hurtigt på rekordtid drukket en kæp i øret, fordi så mærker jeg måske lidt mindre, ikke? Nå, så du, jeg skulle ja. jeg med dig. Jeg har også, altså det er ikke fordi, jeg officielt har angst, men jeg har jo nogle gange de her angsttanker, og som det, jeg fortalte før, med at jeg kan finde på at gå ud af metroen, fordi jeg tror, der vil ske et eller andet. Så har jeg ligesom de her katastrofetanker tit, så det vil jeg også sige er en form for angst. Mm. Altså det er det helt sikkert, og jeg selv selvom folk ikke tror det så overtænker, jeg så meget, der kører så meget i mit hoved hele tiden. Det kunne jeg sagtens så, Ja, <laughs> altså... um, Der kører så mange tanker og sådan noget, så det kan også godt give mig sådan lidt angst. Med alle mine ting, der foregår i hovedet. Ja, og Sigmund? Ja, altså jeg vil sige, at jeg har også mild hverdagsangst. Mild hverdagsangst. Og sådan ja. trauma også, Men ved. Men også andre, altså er det, det er det kun ja, angst, de har? Ja, ja, eller ja men altså, Grethe, hun har jo en lang liste. <laughs> altså jeg har jo øh, OCD, havde jeg også som ung, især meget voldsomt tvangstanker og tvangshandlinger. Så har jeg jo ADHD, og Tourettes havde jeg, eller det har jeg, men jeg har jeg tager medicin nu, så du ved, jeg har ikke særlig mange tekst. Jeg havde mange tekst, da jeg var yngre, og har haft depression med ja. os, men det er jo meget normalt ja. i dag det er noget, mange døjer med, det der mentale helbred. Ja. Ja. Så jeg er ked af det, men det må vi altså vende tilbage til en anden gang. Det her med også angst til selve det emne. Men ja. vi skal jo også afgøre ugens udmelding, inden at programmet slutter. Oh, og jeg har nej. altså skrevet nogle ting ned, fordi der, var, altså, der har også været så mange ting i det. Altså, Rasmus, du har kørt med klatten, Sigmund har kørt med klatten, og Lea har brugt hestenettet som inspiration, <laughs> og altså, det har været rigtig godt. Men jeg synes jo, der er en vinder. Altså. Oh, nej. Mm. Og den skal vi jo selvfølgelig finde, finde nu. Yeah. Uh ja. Det har, det. Været, det, jamen, det har været en, en tough one også, altså, fordi gaven, den er jo, Altså, præmien er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg har jo uh, virkelig opet mit game i dag. Altså, i forhold til de andre gange. Øh, og... Lea. Ja. Yeah. Du tager den. Altså, det fordi er der en... Jeg er død og grin, da du siger, at uh, du vil hellere komme 10 minutter for sent, end at dø. <laughs> altså, altså... Det er årets citat, tror Ej, jeg. Det jeg var jo også helt vildt. Altså, jeg vil Ej. hellere komme 10 minutter for sent, end jeg vil dø. <laughs> jeg og det, er bare, det. det er det men mest hypotetiske i altså, hele tiden. Men der er ikke sket ja. noget. Endnu, jeg, jeg er her stadig. Ja. Ja. Og det er fordi, du kom 10 minutter for sent. Præcis. Nej, men der er sket jo ikke noget. Det gør jeg faktisk ikke jeg Kom til tiden i dag. Nå, jeg... Jo, jeg er i dag, ja, ja. Nå, Generelt. Ja. Men jeg er lidt nysgerrig på, sker ja. det faktisk tit, de her feelings her? Det gør det. Det synes jeg faktisk, det gør. Nu leder jeg, jeg fuldstændig sindssygt. <laughs> det sker en gang imellem, så får jeg en feeling, og så går jeg ud af metroen. Men er det hver dag? Er det hver dag? Nej, det er ikke hver dag. Det er, ikke Ej, det vil det er det. Være lidt stressende. Det vil være lidt for meget, men det, det sker en gang imellem, og så vælger jeg at gå med min feeling. Det, det synes jeg er vigtigt. Er det, er det steder, hvor der er mange mennesker? Ja. Hvad med klubber? Det. Øh, der får jeg ikke samme angsttanker. Det er, fordi jeg er fuld, tror jeg. Det hjælper <laughs> Så laver du et lidt. rasmus, og det er bare at drikke det drikker ned. Tak, tak, så forsvinder noget, så, det hele. Så kører det. Så kører det lang sesil, så, så kører vi. Ja. Jamen altså, prøv ja. Du har altså vundet Ej, en tuna -tuna her. Uh! Og det er jo fordi, at hvis der kommer krig, så har du lidt mad. Øh, så har, lidt mad. Med, så ja. har du lidt. Så ned du i kælden med den. Med den. <laughs> Ned i kælderen med det. jeg gemmer den, og det lover jeg. Ja, det vil være rigtig rart, hvis du spiser den nu. Og så kan, spis samtidig, den. Spis den. så kan jeg samtidig lave aftroen <laughs> her. Det var alt, vi kunne nå i dag. Og tusind tak til jer, Lea, Sigmund og Rasmus, yeah. for at hjælpe de her mennesker i nød, og forhåbentlig vil de tage rådene til sig. Mit navn er Markus Eklund, og vi lyttes ved.